Аз те виждам, чуваш ли, какво ти рисувам? Не какво ти казвам, а какво ти рисувам. Така е у заглава на изложбата в галерия Прегърниме, която още само днес и утре ще е там, но пък чак до 19.30 часа утре в петък. А това, което ще видите, е светлина, светлината на дървото, светлината на дървото превърнато в лампа, и на лампата, направена от дърво тези лампи, които ръчно прави Иво Стаманов Ото. Добър ден в Хоризонтовата. Добър ден, Ирина. Признавате, че от доста години си приказвате със светлината. Как а, започна всичко и докъде стигна сега до, този, до, до, до тези форми, които виждаме в галерия Прегърнима? То започна от а, а, тези улични лампи, аз ги наричах уличници, които старите улични лампи. В Виждали сме в Унгария, в Чехия, в Виена Навсякъде в Париж, разбира се И аз реших да направя такива Домашни, за вкъщи Но много бързо нещата преминаха в Истории, разказани чрез лампи Това виждаме и сега в изложбата да. Истории, разказани чрез лампи И имена на тези лампи Които маркират тези застинали истории, така ли? Да, точно така. Всяка лампа си има собствено име и загатва историята от там нататък. Човек си я гледа и си интерпретира сам. Има много многосмисленост в моите лампи. Сега, тъй като не можем да покажем, но пък можем да възбудим въображението на слушателите ни, разкажете ми за някой от лампите през техните имена. Има една, която е да си поемеш, да си починеш, да си поемеш въздух преди пътят. Тя е първата лампа. Тук има много, много различни тълкувания, но всъщност има един коридор с завой в дъното, дъното обляно в светлина, а отпред има едно малко столче това е коридора, който може да те навън от дома или пък коридора, е който пътя. може да те вкара вътре в дома. И това е пътя. Това е, това е пътя, път. по принцип, във да. всеки един смисъл. А имам лампа, която ме бях, разбира се, като всички нас потресен от а, земетресенията в Турция и в Сирия. И която се казва, че, в която, чието заглавие животът продължава там всичко е много, много просто, много и грубо и много фино. Всъщност имаме герои в тази лампа, са едно парче от тухла, от което е поникнало едно много ефирно цветенце. Има ли други, аз така да задам въпроса, естествени, природни или политически събития, които влизат в историята на вашите лампи, Ото? Да, разбира се. Миналата година имах, веднага след началото на войната, направих една лампа, която се казва Войната свърши, да Солва. И тя беше така. Доста внушителна, защото имаше гилза от снаряд, и... но всъщност като цяло беше една топла лампа, защото животът отново продължава. Това е и целта ми в повечето лампи. Нещо, на което горещо се надяваме. А, сега, кога идват идеите? А... По всяко време. И сутрин. В мен имам един таблет. Или пък хартийка и молив. Дойде ли? Обикновено сутрин с кафето. Кога идва е идеята какво да е дървото? Кой да е дървения материал? А то се... Не, не знам, някак си говорим. В смисъл аз обикалям парчетата дърво, които имам или пък си подбирам от някъде. И обикалям и просто едното ми казва за за това. Това е супер. Сега видях, че а, лампите, лампа е в женски род и заощо дами ли са? Има ли а, определен пол в а, не, лампите? Не, няма никакъв не. пол. Те са си същества, които си говор... с които си говорим, които ни говорят същества, които ни говорят. И това ме връща към а, това заглавие, което наистина е интригуващо, а, защото светлината е директно свързана с виждането, с зрението. От там нататък изведнъж виждаме, чуваш ли какво, не какво ти казвам, а какво ти рисувам. Аз, всъщност, защо се смея тук? Защото когато измислих това заглавие, си казах, Господи Ирина Недева, какво ще каже? <съща> за това? <съща> и ето каза. Ами, гледаш или а, картинката, скицата, която си е направил, или самата лампа, която вече добива очертания, гледаш и изведнъж губиш фокус. Губиш фокуса и изведнъж почва приказката. И тук са намесени сетивата. Ако ми миризмата дори, много, много, много странно е усещането и това ме засили към такова заглавие Ами, а тото всъщност в така, генезиса на а, прабабата на лампата а, има, има течност има, има миризма а, в свещата също има, има мириз усещаш восъка като че ли съвременните технологии ни отдалечават от а, сетивността, с която е заобиколена. Светлината, защото тя а, може да включва всички останали светлини, а не само зрението. Тъкмо това ме провокира да се занимавам и с, да измислям лампи, лампи, които разказват истории. Това всъщност не е едно нещо, което свети от тавана, а то допринася, както имаш картина, хубава картина в къщи. Всъщност, лампата, лампите, които измислям и правя, са част от интериора, всъщност участници в него. Това вече, нали, един път измислил това, оттам нататък нещата са едно огромно поле, имам пред себе си. Поле в ръцете, ръцете на художника, благодаря на Иво Стамено Фото, само днес и утре в галерия прегърнима лампите на Ото.